Kumbu kumbu za mabavu ya sani Abacha Namba moja Walt Soinka Moja ya andi nchini Nigeria Ni kati ya watu walioonja machungu ya kwenda kinyume na matakwa ya Abacha Soinka alisako sana na kutakiwa kuwawa tangu mwaka 1993 Kutokana na namna ya uandishi wake uliokuwa ukipigia vita Abacha Hili kuokuwa maisha yake Soinka alitumia pikipiki ambapo alifanikiwa hukimbia nchi jirani. Abacha akatangaza azabu ya kifo kwa mwandishi huyo. Soinka alirudi Nigeria mnamo mwaka baada ya kifo cha Abacha. Kumbukumbu ya pili, Raisi Olusegun Obasanjo naye aliwahi kuonja motomoto ya abacha. Kutokana na kuwa mwanaharakati na mwanasiasa, abacha akaonaisiwe kesi, akaamru kukamat kwa Obasanjo, na akamfunga huku akiwana kesi ya usaliti, kwani aliambiwa, alitaka kumpindua abacha madarakani. Obasanjo alifunga pamoja na mkuu wa majeshi, bwa dia na seho ya R a ambaye alifariki akiwa jela, jambo la tatu. Kulikuwa na wanaharakati aliyeitwa Kenule Benson Ken Saruwiwa aliyefahamika zaidi kwa jina la Ken Saruwiwa. Huyu alikuwa ni mwawana aliyepambana vikali na makampuni ya wageni yaliyokuwa yakiharibu ya kiharibu mazingira, ndani ya mji wa Ogion. Pasipo kuzingatia afya za watu wa mji huo, na Nigeria kwa ujumla. Sani abacha, alichukizwa na harakati hizo, kwani zili hivyo kuamuru kunyongwa na kuuwawa. Nchi nyingi zililahani kitendo hiki, mpaka jumuiya ya ya madola, ikamua kuitua nchi ya Nigeria kwenye wanachama wake kwa muda wa miaka mitatu. Huyo ni mmoja ya viongozi wengi wali kikatili. Namba ne, Nelson Mandela alipewa ahadifeki na abacha ya kutokumuwa kensaru wiwa. Pale Mandela alipoitembelea nchi ya Nigeria na abacha kumuahidi kulishulikia solahili la wiwa kwa umakini pasipo kumzuru. Tukio namba tano, Papa John Paulo apili pamoja na Desmond Tutu. Kwa mfano, waliingilia kati na kumumbia msamaha. Aliyekuwa mshindi wa uchaguzi wa uraisi na kujitangaza raisi wana mashud Abiola aliyefungwa jela kwa muda mrefu, pasipo hukumu yoyote Abacha alitua tena zake pasipo kushukulekia ilo Na hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya kumbukumbu kumbu za mabavu ya sani Abacha Na mimi msomaji wako wa story na ito George Mirambo Utanipata katika Instagram pamoja na Facebook Vile vile usisao kusubscribe katika YouTube channel yetu